ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרהו אסון, והורתם את צוותי ברעש אולה. ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו והיה כראותו כי אין הנער ומת. והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה. כי עבדיך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, בן אראה ורע אשר ימצא את אבי.